Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah selamat bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini. Ehulang kita bincangkan syarat-syarat Tawaf sebagai ukur haji yang ketiga. Kali nah, ini diminta lagi beberapa perkara yang berhubung dengan tawaf. Cuma uh, nota nanti saya belum dapat. Siap kepada nah, saya, insya Allah saya akan berjaga berapa nota ya. Dan selanjutnya, kalau yang rumah dengan tawaf ialah kelebihan atau pahala bertawaf. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mantafamin kaisi lan yarfakadaman illa kata lahu hatna wa hatta anhu tahiya wa katta barhu darja atau makah." Artinya, Siapa yang bertawaf di bawah Allah. Setiap kali ia mengangkat kakinya, Allah tuliskan baginya satu kebaikan dan dihapuskan satu kejahatan daripadanya, dan dituliskan baginya satu derajatnya anil derajat ketinggian, diangkatkan derajat. Khabarul Allah, Shallallahu Alaihi Wasallam lagi, "Man tafahil bait usbu'an, la yaluhih kana tagdir qabliya syubha." lawah padangan yang Artinya barang siapa yang mendawah di Baitullah 70 putinan, yakni satu kali tawaf 70 putinan. Dia tidak lalai padanya, yakni dalam menjalankan Semuanya diingat yang dia sedang dalam ibadah kepada Allah Taala, dalam tawaf, maka samalah pahalanya dengan mereka akan seorang habal. Lewatkan Rasul Nabi Abbas, Nabi Allah, dan beliau bercakap. Rasulullah SAW. Di nazar Allah setiap hari pada hujjah di benua Haram, 200 dan 100 rahmat, 60 untuk Taatibin, 40 untuk Mustalim, dan 20 untuk Nazirin. Wah, alhamdulillah, Allah menurunkan pada setiap hari 120 rahmat ke atas keunjung baitullah Allah haram 60 untuk orang yang bawah 40 untuk orang yang bertara Dan 20 untuk orang yang lehak Jadi setiap hari Bagi setiap orang yang masuk ke baitullah Allah itu, Yang masuk ke baik haram kalau orang itu masuk, terus tawar. Kemudian lepas tawar, dia bersalah. Lepas tawar, dia duduk pula melihat pada Ka'bah Baitullah. Dapatlah 120 rahmat yang diutuskan. Ya? Ha. Ini sebuahnya rahmat-rahmat yang macam ini. Lebih daripada rahmat-rahmat yang umumnya, dia berada di dalam rahmat Allah Ta'ala. Rabbana Allah Taala pemilik Ta ala, Ta ala ja segala alam. Allah Taala kata waasi'at kullasyai'i, Rahman um li kulli segala sesuatu. Cuma ini lebih lagi tambahan, lagi. tambahan. 60 seorang yang tawaf. 60. Nah, jadi kalau dia masuk bawah, bayang zohor, zuhur. Ya, tak apa. 120. Kalau dia masuk dia tawaf saja kemudian dia buat masuk. Oh dia masuk tak? Bawah 50, 60. Oh dia dua. Kalau di bawah 50, 60. Dua. Ya Allah. Ini semua kelebihan dalam bid'ahul haram ah, tu. Ada nak kita kena jagalah lah ya, peraturan-peraturan kita dalam bid'ah haram. Ya. Ah, ini semua apa lekah dan usia Allah subhanahu wa taala bagi orang yang menjaga tata tertib peraturan-peraturannya. Kena kita jaga. Ah, jangan sampai kita buat pelarangan besar. Ya. Ah. Jadi kelebihan tawaf yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang masuk ke kebanyakan al-awak ini. Ya. Ha, kemudian, sunat-sunat tawaf. Apakah cara-cara yang perlu kita lakukan untuk menyempurnakan tawaf kita? Semasa bertawaf, banyak sunat-sunat yang perlu kita sempurnakan, Antaranya, bertawaf, bertawaf dengan tidak berkansur. Tak pakai alat kaki, bawa pasi ayam kula ya. awal. Dan sekarang alhamdulillah tempat tawak begitu sih, tak tawak. Dulu ada batu-batu berikil -batu lagi musim jalan tak tahu, sekarang tak ada lagi. Kemudian dulu kalau musim panas tempat tawak tu banan. Sekarang dah ada cooling system bawa tempat tawak. Ah, special. Jadi awak setengah hari awal ni betul tempat tawak. Fakir tidaklah itu, ah, Dia kata ada tuh apa macam, ya, oh, jadi takana, takana, an allah, ya, nah, ini kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia ni, ya, banyak sekali. Dan pelajaran saudara Arab itu, alhamdulillah, dia buat banyak tu yang patut dia buat untuk menyenangkan awak, ya, ah. Lulus naik ramadhan kita tak tahu, buat dia memang beri kal, nah, dia tahu, dia dah biasa nak apa, oh, kita dah beri sekali, oh, cuma. Makin mudah keadaan, keadaan makin ramai orang. Makin mudah keadaan, makin ramai orang. Dulu dah pergi muka, dah susah. Bayang. Ya. Kalau belum ada kapal-kapal yang besar, kapal hati kita kata. Kalau kapal jika angin, tunggu musyik. 6 bulan pergi, 6 bulan kali. Tunggu musyik angin. Bayanglah, ada jumpa orang-orang yang kata, saya dulu pergi rancang, tunggu musyik angin. Tak ada kapal, kapal susah tak lebih. Dah itu ada kapal api kita kata, kapal ucap, nyata pakai angkut ya, itu alhamdulillah. Nampak kapal terbang belum? Wah, nampak. Ya, Lapan jam, tujuh jam dah dapat. Jadi orang pakai lama lagi, masih banyak. Ya, tapi kemudahan ada, insyaAllah kemudahan ada. Jadi tahun tidak ya, terkutuk, ya. kecuali musuh. Kalau ada sakit, ada buah kebis. Dalam Islam ni bila ada musuh, ada darurat, dibenarkan. Ya. Dan ini memang dibenarkan, cuma kurang laparnya kalau terjawab itu dengan berkat boleh. Ya. Yang cukup nah, itu wajiblah. Dikira macam tak terkasi juga lah, kalau orang tu pakai stoking. Ya. Nah, kalau ditakuk kaki dia, macam setengah orang kita ditakuk kaki di terangga, takuk kaki ayam, takuk apa semua, ya, ada pakai stoking. Tak lah. itu pun kira kaki ayam lah, kalau pakai stoking tu, pasal itu memang tidak dibuat berjalan keluar. Di ya. Yang kedua, bertawaf dengan berjalan kaki ya. Tidak berkenderaan Kecuali jika huwur atau kaki ya. Jadi kita jalan sendiri lah dalam kaki lah Jangan kita minggul atau orang minggul kita apa-apa Berkenderaan -apa, ya. itu mana minggul? Sejama-jama dulu Nabi SAW pernah tawaf naik Ujah Sejama dulu itu pun dia masuk Ujah itu berkenderaan masuk ke kawasan ke Atma Maitullah Sejiknya menggambil itu selanjutnya riwayat pun yang Nabi SAW bertawang atas beruntanya kemudian bila sampai Nabi di Hajar Azwar Nabi ulurkan tungkat yang ada di tangan Nabi SAW di di di di diulurkan di ha Hajar Azwar sebagai kucuk yang tidak manis hilang ya? ha, itu pernah dibuat oleh Rasulullah SAW itu yang kedua yang ketiga memindihkan langkah untuk mendapatkan banyak tambahan bahawa jadi jalan tu langkah begini. Jalan tong, tong, buang, langkah buang. Jadi jalan begini. Ha. Kalau lari pun, dari lari anak tu pun langkahnya pendek. Ya? Macam kita johin lah kita kata. Ha. Tidak lari kuat-kuat kalau lari. Jadi mendekkan langkah untuk mendapatkan banyak tambahan panggung. Yang kecepat bertawar dekat dengan baik Allah. Dengan syarat dia tidak mengganggu atau diganggu orang. Jadi, kita kalau boleh tahu dekat. Dengan ya, apa, apa? Hmm. Tapi kalau kita boleh mengganggu orang dengan dekat dan kita dengan apa, janganlah kita dekat. Janganlah kita jauh. Jangan sampai orang terganggu dengan kita dekat. Buat tu apa? Kita hanya kisah. Tentang kita, kita berolak orang ke? Ya? Atau keadaan bau badan kita tak bagus ke? Atau apa-apa? Adalah, ada apa sebab. Nah, kita jauh. Atau nak pun tidak kurang. Jika orang tak kuat, kita nak pergi ke tengah-tengah Tunggu-tunggu-tunggu di situ, takut Belaku waktu tuan-tuang Jauh lah Semua kalau jauh, agak kusingan Agak jauh lagi lah Kalau tahu bergi, dia bergi Takut Kalau tahu bergantung, tak mungkin kau Takut Atas dalam di dalam. Jadi dekat lagi apa Apabila orang tuan-tuan Orang kalau boleh jauh sedikit lah daripada perkara orang yang laki-laki lakukan. Ya, jangan terus bujuk-bujuk gelak-gelak gitu betul-betul. Jauh. Jauh. Dan kita lelaki-laki laki, -laki pula jangan ada betul-betul orang. Ramai orang. Boleh, ya. Kalau jauh gitu banyak orang perempuan marah ada. Kita pergi depa lah. Ada kat riwayat ada Imam Syafi'i dan Ahmad Sempat mereka Amerika pernah riwayatkan daripada Saidina Abdullah radhiyallahu bahawa Saidina Abu Bakar as-Siddiq berkata Ya Umar innaka rajulun qawi la taja'am al-qadar fatu liya qari in wajadta qadran wa inna fahall wa kadzir Abi wa ayyuhuma jika Nabi qala kepada Umar hai Umar engkau adalah orang yang kuat Janganlah kau berasa atak untuk mencium Al-Hadr al-Aswad. Jadi, nah, selama-selama dari hari-hari yang pulang, beratak-atak untuk mencium, mencium Al-Hadr Jadi, dengan itu, kau akan menganggung orang yang lemah. Kalau kau dapat peluang di lapangan tempat, maka luarlah. Kalau tidak, cukup langkah bertahdia dan bertahdia. yakni ini, mengucapkan laila Allah, Allah wa sallam, tapi menunjukkan Al-Hadr al atau ha, surah Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Tunduk saja Jangan tak boleh Jadi penasihat Kepada orang-orang yang suat Ada sengah orang itu Tak memilih Dia dia punya <tanyolak> nak sur Dia mesti boleh dapat Tapi dia tolak-tolak orang ha, Misalnya badan dia berserang Macam sengah orang Turki Orang Afrika Orang apa Dia, dia orang rasa dia tak boleh Dia masuk Dia tolak suri sana Sengah orang yang takut Orang orang kasih jalan Tak ada takut ha, Dia pun rasa Dia keluar Kedua itu Jangan berdebat, mengganggu orang. Jadi orang dapat cium awak datang semua orang lagi orang takut orang takut terhadap awak, tak kuat, jangan. Ya? Jadi kalau kita rasa kita boleh mengganggu orang, janganlah kita cium kacarawat itu. Di masa itu. Yang kelima, sunatnya itu mengistilam al kacarawat. Jadi yang keempat ini aku cuma maksudnya, jangan mengganggu orang dalam tawaf. Ada setengah-setengah orang dua. Mungkin sudah dapat lihat. Ya. Ada setengah orang. Dia... Dia boleh tahu. Ya. Dia konsentriklah. Tahu. Tapi jangan dengan orang-orang yang ada. Tahu. Tahu. Tidak dapat. Atau kita dengan setengah orang-orang yang ada. kita pun malah. boleh nah, Itu orang-orang yang tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Tahu. Jangan lawan tak boleh, kita cepat cepat. Jadi kita jangan marah tidak lagi terlapang dada, kita bertertawah. Kalau orang kata kita tak boleh, apa tak boleh? Kita tidak, kita tidak lawan. Jangan buat apa-apa. Jangan bula kerana kita tidak lawan jika orang kata itu. Tak boleh, jangan tak boleh, orang akan kata itu. Yang terima. Mengistilah al-hajar al aswa pada permulaan bawahnya, yaitu dengan menyentuhnya dengan tapak tangan kanannya, tapak kanannya, dan membucoknya, kemudian letakkan dahinya atau hajar atas al-hajar itu. Dibuatnya tiga kali. Jika boleh pada setiap musim. Ah, ini tentang al hajar aswah. Yang ketiga kali kalau kita al-aswah mencium al hajar itu, sebelum kita menciumnya kita letakkan tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Allah, dengan tangan kita. Kemudian baru kita masukkan kepala kita dalam ruang hadarat waktu, di situ letakkan hidung kita dan mulut kita di bibi. Kemudian letakkan baik. Ya dalam maya pegang dulu. dengan angkat dah. istilah. Jadi istilah dengan maksudnya Cepatlah boleh Buat tiga kali ke? Buat tiga kali ha. Kemudian Tiap-tiap pusingan buat begitu Bolehkah Untuk tak dulu ha. Hampir waktu itu tak dulu Awak nak dapat Rasukkan tangan awak tu Pembeli susah Dia balik kalau Allah Tak pun nak rosok Tak pun nak rosok Alhamdulillah kalau Hadis ayat 74 Saya duduk sana lama Rampai bulan haram Belum haram habis Bisa ada di sana Bukan namanya nak balik Pasukan jatuh Ke 1 malam saya keluar Saya pergi Bagaimana Ada orang yang mengumpulkan ke hajaran Bila doang Saatnya lebih serius Lama itu kat dalam la bola tak babik dalam babik. Pada masa tu pun dia tak kata macam tu. Dia dulu bos. balik Dalam mai tadi tapi mesti ada. sebab katanya kan dia tak pernah pun kosong Tak pernah lah sejarah ni satu orang termasuk dekat Allah memang tak ada satu orang pun. Sabar. Best dia lah kalau. Ah. Dia punya ikan. Aku berangguak macam tu. Untuk apa apa tak. Tapi sekarang Jual senang, jual senang. Harga dah berapa ni Oh, orang dah datang poli. Haram, senang belanja senang, belanja senang. Tidak ada layan tu itu ada barang tiada orang. Biasanya belanja bulan haram, bulan haram ni bulan belanja. Kamel orang. Tukar itu sah, barang macam, bagaimana itu siapa jalan haji dah ada. Baiklah, ya. makin maju, makin ramai orang. Ya orang perempuan tidak disunatkan berbuat intimian melainkan jika tidak ada orang lelaki di tempat tawaf ya. ini pun istilahnya Takkan akan tak ada, orang. mesti ada. Orang. Jadi kalau orang perempuan tu hendak beristiream men ke, mencium adalah azwat ke apa kalau keadaan mengizinkan Bolehlah Kalau tak mengizinkan toh cukup syarat menjauhi ya Allah akbar. Ah ha, dah. Ya Membaca Bismillahirrohmanirrohim. Wa Allahumma imanan bika, atsilah bika, tabi'ka, wa'am bi'ahdika, Tiba'an lisanat nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Katika mun istilam alhadal aswad. Jadi berdiri depan, terdapat akan tangan kita depan hadal aswad. Jadi kita kata Allahumma iman. Bismillahirrohmanirrohim. Wa atba' Allahumma imanan bika, atsilah bika, tabi'ka, wa'am bi'ahdika, Tiba'an lisanat nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, baru kita... Ya. Jadi, maknanya di situ... Dengan nama Allah... Aku menyentuh apa pun Dengan nama Allah... Allah yang Maha Besar... Ya Allah... Aku melakukan ini... Kerana keimanan kepada... Ha. Itu... Eh, cipat... Contoh... Ya. Kerana keimanan kepada... Membenarkan kitabmu... Menunaikan janji terhadapmu... Dan nurut sunnah Nabi Muhammad... Assalamualaikum warahmatullahi itu Pengakuan kita ya nah, Jangan ada orang mengatakan kita ini Menyembah Al-Hajar Menyembah Al-Qa'bah Menyembah Allah Jadi, Ini kita buat dengan berita Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah. Sedikit keberangan tentang Al-Hajar Al-Aswad Al-Hajar Al-Aswad ini Namanya batu hitam Al-Hajar Al-Aswad Makananya batu Batu hitam Apakah ini batu memang hitam? Atau ada riwayat batu ini dulu mungkin menjadi hitam? Nah ini keterangan ini. Ya. Ada beberapa hadis yang muncul berhubung dengan Al-Hajar Al-Aswad. Ibn Suzaimah meriwayatkan daripada Ibn Abba wabijallahu wa hanhumah bahawasanya Al-Hajar Al-Aswad ini pada asalnya ialah sebuah permata Ya'ud daripada Syodra. Yakut. Yang putih, satu permata yang putih melepah. Tapi bukan, bukan ini apa kita kata berjalan, bukan? Ini apa? Uh, opel, Opel. Ada siapa tahu yang tak Opel. Opel itu putih. Opel putih. Haa, Opel. Tapi yang putih, kita Tapi ini bukan punya, orang okay. Jadi, Yahud menjawab kira-kira. Nah, Sebuah permata Yahud daripada surga. Lebih putih walmahnya daripada susu. Tetapi ia menjadi hitam kerana dosa anak-anak Adam yang menyentuh. Jadi, Allah Ta'ala tuliskan itu. Dua orang Islam dari sibilis terijalan, disedut. Sedut-sedut begitu. Bila kita tiham, sedut-sedut. Sedut hitam. Itu riwayat Bila? sedai kalau ia masih putih, saya tak bawakan riwayat Arabnya, bos. saya bawa merayu saja. Terjemahannya jemahat begitu ya. Kalau ia masih putih, kalau ia masih putih, tak intam, dia setiap orang yang berpenyakit apabila menyentuhnya tetap akan sepul. Nah, itu dia punya kelebihan. Ya? Demikian maksud perkataan Nabi Na'afah. Yang riwayat oleh Maksud. Jadi asalnya batu ini. Dan ada beberapa riwayat tapi orang Arab sudah kenal dia. Ya? Nabi ya. dia sudah tetap. Ya. Jadi tak disebut lagi ya. Hadral Abyal, Hadral Haswa. Ya. Daripada Ibn ya, Abbas juga riwayatkan, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadal al hajar al-azhar min al-janna wa wa ashabu bayadan min al-laban fa sawadatu qaya ban adam. Riwayat al tirmizi Al-Hajar al-Aswad itu turun dari syurga. Keadaannya lebih putih daripada susu. Tetapi yang menjadi hitam dan rusuhan anak-anak. Zubayakan yang ta'atullah al-A'ad katanya kata al Rasulullah s.a.w. Ardukun wal-maqam ya ku'udatani minyawakid jiljannah. Faka s.a.w. Walau la zaylika la ba'a ma bainal masyrihi wal mahrif. Artinya, Al-Rukun, ar di sini maksud Al-Rukun, Al-Hadwal Azraq, dan Al-Mattab, Mattab Ibrahim. Baku tembak dirinya Nabi Ibrahim. Ya? Ya. Yakut tanda menjawabkan kelejana. Dua pemata Yakut dari pemata syurga. Allah Taala memadamkan cahaya kedua. Yang ini dia tidak lagi bercahaya seperti bercahaya dalam masa, dalam syurga. Walau la darika, kalau tidak kerana itulah Allahumma bainal masyriq wal maghrib, nah saya kedua batu tu akan menerangi antara dimata sana. Baik. Ningwet, ya? Ya benar Abdul Abdullah bin Abbas wa astaghfirullah. Kalau kita tengok pada hari kena dia. Jadi yang ada cahaya, Bila kita bimbang ada cahaya, yang melakkan dengan cahaya. Jadi nah. ini Al-Hadr Al-Aswad dan Al-Baqati, dua dari panggilan itu yang cahaya. Semua cahayanya tak ada dalam dunia ni al salah dah tutup. Kalau tidak, mereka juga akan menerangi antara dunia ni, timur dan barat, dan matahari menerangi antara di dan barat. Nah. Ini tidak berakhir, kerana ini, ini ciptaan Allah, semua ciptaan Allah. Nah. Kalau Anal Aswat Utara menerang, asyik menerang di dunia. Sebanyak cahaya yang mereka cahaya matahari, setiap hari, setiap ya. hari. Tapi tidak. Ya. Ada satu wilayah tentang cahaya. Rasulullah SAW bila larilah ke dunia pada malam kelahiran itu. Nampak satu cahaya keluar dari rumah Siti Aminah dan cahaya terus sepanjang sampai ke negeri Syah dari rumah Siti Aminah pada malam akhirnya Nabi Muhammad yang ya, mencapai -tang Nabi oh. cahaya keluar dari rumah Siti Aminah sebab Nabi Muhammad diibaratkan juga sebagai cahaya Nur satu kaksiran Allah Ta'ala kata Hajah aku mina Allah nur, wakita budubil. Allah datang kepada kamu dari Allah nur cahaya dan kita nyata. Sebahagian ahli tabieh ada kan kita nyata Al Quran dan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada kamu bawa cahaya. Jadi ini apa namanya hajah laluan ini bercahaya asal. Jika terwayar itu tercahaya itu semata-mata terwayar. Ya. Hai kedua cerita pengenalan yang terakhir. Ya? dan lagi satu lagi apa Allah yarhamaka kalau kita membaca surah kah janganlah ada dari surah kita membaca sampai dekat apa itu surah qalam pada hari jahat, atau pada malam juga sebab kalau awak tak nampak dalalah lazimilah baca surah kah pada siang juga atau malam juga ada juga Rasa ayat sampai kau bawa itu. Dan di bawah itu apa sampai tu jadi setiap minggu ayat hubungan dalam. Dan selamatkan dari banyak masalah penyakit. Insya Allah lazim ini pada bulan sukaat pada hari Jumaat atau malam Jumaat. لو يقترب الستعشر رضي الله عن هذا ربع النبي صلى الله عليه وسلم الركبة. استبدعوا من هذا الحجر، استبدعوا من هذا الحجر الأزرق قبل أن يرفع، فإنه خرج من الجنة، وله لا ينبغي بشيء خرج من الجنة إلا رجع إليها قبل يوم القيامة. Bahawa Allah Taala katakan, Nabi kata istimewa, ambil peluanglah kamu dapat peluang dengan hajar azwa uh, ti ini tidak ada. Istimewa ni akarnya bersenang-senanglah kamu, bersedap-sedaplah kamu. Maknanya di sini ambil peluanglah selagi hajar azwa ini Mesti tidak ada. Sebelum dia diangkat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahinna roh daraja min al jannah, kerana hajar ini datang dari syurga dan setiap kelondra yang keluar dari surga akan kembali ke surga sebelum kiamat. Ah, maknanya kalau sudah kiamat, apa balik itu? Yang takal dari surga ke surga. Ya. Ah, tapi kan bila ada, sampai dunia habis, dia jadi sebelum dia balik surga, ambil log. Betul ya. Kalau tak dapat jom, bos. ya. لمباي لامباي سأجى لعبد الله رضي الله عنهما كاتب لعبد الله رضي الله صلى الله عليه وسلم من نايا الحجر الأسود والله لا يبعثنا لا يبعثناه لا يبعثناه الله يوم القيامة له عينان يبصران بهما ولسان ينطق به وإشهاد على من استلم من استلمه بحق Artinya, demi Allah, Ia ni akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Ia ini akan datang. Hadrasabab juga akan datang dengan dua mata yang Ia dapat melihat dengannya dan lidah yang Ia akan berkata-kata dengannya dan menyaksikan siapa yang mengistilahkannya dengan sebenar. Ha, jadi mana jadi hadrasabab nanti Dia hari akhir akan sama-sama di pada masa. Apa yang terdikati kepada orang yang mencucuknya dengan sebenarnya, dengan ikhlas, ya? Atau yang, yang rasa ragu-ragu, ada yang ragu-ragu, ha, itu akan jadi saksi kira-kira lah, daripada lah dia, atau ada yang memang tak nak kucuk, ya? Ha. Ada orang pula yang tak nak ni, pasal dia kata, siapa semua orang nak kucuk, berapa banyak orang yang kata macam ni semua? Haa, ada nanti dia tu, tak nak kucuk, ya? Suala ha, lagi dia kucuk. Jadi orang yang betul sebenarnya kita ingat tu siapa pun dah putus tak kira lah dia tu tentang hadis dari, dari surgo ya dalilnya tak jelas ya. tapi macam mana dia diturunkan bagaimana datang dari surgo sudah ada terus kat situ atau bagaimana ada satu riwayat ada terus diterangkan oleh pengarang kitab Sheikh Abdul Tajrid yakni Ibn apa peraturan badan Islam Iaitu ada riwayat mengatakan semasa Nabi Allah Ibrahim membina ta'bah ya, Setelah selesai dia membina Dia teringat Bahawa ta'bah ini akan diperintahkan Untuk kita bertawang ya. Jadi Beliau ini inginlah Supaya orang itu tawang Ini bermula dari satu tempat nah, Jadi mula satu menyuruh Jadi habis pun satu Menyuruhlah Dia satu. Kalau tak ada tanda, nanti orang kata, saya mula dari satu, dia habis apa? Yang kata mula dari sini, dia habis kat Yang mula dari satu, habis Siapa Yang mula dari satu, habis itu. Jadi orang Ibrahim mau semua orang mula dari satu tempat, tak habis ke satu tempat. Akitulah katanya, sebab dia membenar tu, tak ada mengaturkan batu-batu, seringan ya. Ini nak buat tanda ni. Apa tanda ni yang patut? Ya, yang sesuai. Ini nah, dia kat sini, kan? ...nak cari satu batu yang agak berbeza dengan batu-batu yang disebutnya ada. Jadi lain secik batunya lah. Jadi ada menjadi tanda. Itu batu yang lain warna, yang warnanya yang begini, nah, itulah tempat oleh tawaf. Ha. Jadi katanya dalam cerita-cerita, dia -cerita, suruh anaknya Ismail, ya Ismail... ...kau pergi cari satu batu yang agak boleh digunakan. untuk jadi tanda. Maksudnya Nabi Ismail itu tidak batu yang ada sesuai yang lain Daripada batu yang dari Gunung yang di gunung nah, Dalam masa Nabi Ismail Tengah mencari-cari itu Nabi Ibrahim itu membina memandang pada kapal ya, Mengatur Dia Perasaan ada orang Berikan batu nah, Jadi dia Sanggakan peranaknya Terus diambilnya batu Tengah tidak lehat pada siapa yang memberi Dan diletakkan di penyuruh nah. ini kemudian kat Alman ini batu itu anak ini dah cahamah batu. ini batunya Ibrahim katanya tadi kau macam dah bawa dah aku taruh tapi saya tak belum bawa ini dah bawa saya dapat batu. kata Nabi Ibrahim ini dah lah. batu yang berkat saya bawa itu buang nah itu, itu. ayah itu lah katanya saya ya Malay kan, bawah dari. Kemudian logiknya, bahawa batu itu bukan sebarang batu, sebagaimana tempat itu bukan sebarang tempat. Kerana orang yang hendak disuruh muncul ni bukan sebarang orang juga. Yang pertama, khalayak besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengucap batu di istilah batu ni, ni adalah. Kalau tak tuni sekarang-sebarang itu takkanlah taklah nak suruh oleh Muhammad SAW buat. Itu takkanlah Nabi Muhammad nak buat. Sebab Nabi Muhammad menyebut wadah semua dari Allah SWT. Boleh sebab itu, Tengah Abad juga bila nak mengajarkan kepada orang aman Supaya mereka faham betul dengan pendudukan pada suara khadir al-Aswad. Orang-orang yang tidak atau nak bawa sa'afu na'asya berhadap. Ia pun na'asya berhadap ke masa itu. dia berkata, Wallahi. Inka lahadur, la tidak turu, walau raa'ani raa'ul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka takbalikkan, maka takbalikkan. Demi Allah, engkau adalah sebuah batu yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi makan. Kalau aku tidak nampak Nabi Muhammad sio, aku tak siorkah. Tapi aku sudah nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku siorkah. Abu Ikhlasululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul pada akhirnya kau, tapi yang aku cekup bukan seorang orang yang besar, khaman, semula. Ya, nah itu. Kemudian dia diajak ke situ, tuanya di belakang tu di antara orang-orang itu ada Seginari. Seginari dia menyangka, ya Omar, ini bantu boleh manfaat, ya, boleh muda. Ya Omar kata ya Ali menjawab yang baca kami yang beri manfaat, boleh muda. Apa? Allah taala, ini boleh batu ini macam mana? Ah, dia kati ini bantuan datang dari kakti dia Siapa yang mempunjukkan dengan senar Siapa yang mempunjukkan dengan senar Eh habis itu Jadi tadi Jadi tadi Jadi tadi Jadi bukan habis begitu saja Ya, Habitulah padelah Al-Hajar Al-Aswad Ya Al-Qaf Itu sebuah Itu juga padelah Al-Qafat Al-Aswad Kalau Lebih Lebih Al-Hajar aswad kealan Baitullah al-Haram, kelebihan, al kelebihan bumi tanah haram, kelebihan keistimewa dan arwah. Nah, ini sebab tu para ulama, kelebihan Jabal Amir Profet. Ah, kelebihan, kelebihan Jabal-jabal nah, yang lain semuanya di tempat pilihan Allah Subhanahu taala ta ta ta nah. Baik, orang yang tidak dapat memuncuk al-Hajar al al-Aswad, cukup yang menyentuhnya dengan tangannya atau tongkatnya pada buat tongkat dan sebagainya Kemudian tempukkanannya untuk kat itu. Yang kena itu tutup. Ya, tangan dia kena. Kalau tidak dapat juga cukup dengan melambaikan saja dan mencium tangannya. Ya. Dia berdiri sampai dia adalah ini, dia tawar. Sampai dia hadan azab, sampai seluruh adalah azab, sampai itu dia boleh silas terjat tapi itu dia kakinya jangan gajak ya. Bagi, jangan berkisar jadi, buat kami dia, sekarang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. dengan Alhamdulillah. daripada Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Aku telah melihat Ibn Umar mengiktilah menghadap dengan tangannya dan mencium tangannya. Saya berkata, saya tak pernah meninggalkan cara ini sejak aku melihat Rasulullah SAW melakukan ini. Yang ini, Rasulullah SAW pernah melakukan isyar, ya, apa mengiktilah atau mengiktilah atau mengiktur mencium tangan. Ya. Al-Bukhari riwayatkan daripada Abbas radhiyallahu anhu berkata berkata ya Nabi Abbas berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertawaf dengan mengendari unta. Ha, Nabi pernah bertawaf dengan mengendari unta. Dan apabila sampai di ar rukun Al-Hajar Al-Aswad. Ha, jadi Al-Hajar Al-Aswad itu juga disebut ar rukun ar rukun Yang sebenarnya Ar-Rukun itu maknanya penyuruh. Tapi penyeluruh tempat Rukun Al-Khadran Al-Aswad al Rukun quran Al-Aswad Rukun Syagyi Rukun Yaman ya? hmm. Tapi kalau disebut Rukun saja Maksudnya Khadran Al-Aswad Kita sebut Rukun saja Maksudnya kata Awak yang tahu, tawak pula jadi Rukun Rukun mana? Tapi kalau rukun, rukun daripada nah, Rasul. Kalau rukun Iraqi, disebut Iraqi, disebut syamie, disebut yaman. Jika apa itu tak pas. suju, tak hal. Rukun daripada Rasul ini khusus. Ia ya, itu menghadap jawab Al-Qur'an di mekah. Rukun di yaman ini halal kepada yaman, menghadap pada orang-orang kalangan negeri yaman. Rukun di Iraqi ...mengadab ke negeri Merah. Rukun syarih, mengadab ke negeri Syah. Jadi sebab itu. Jadi Nabi SAW pernah berbawah dengan mengerahi-mengerahi Muta... Dan apabila sampai di Ar-Rukun Yang akhir-akhir adalah suat Begitu menunjuk ke arahnya dengan sesuatu yang ada di tangannya Dan bersakir Allahu Akbar Nabi Tunggak Yang <Sessizuk> wow. ketujuh Sunat mengistilahkan rupu meliamani Dengan tidak mempucuk tangannya Kalau tidak boleh Sunnah dilampaik saja dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Sunnah daripada M. Umar bahwa seorang Rasulullah dalam tidak menyentuh dengan tangannya melayangkan ajaran tentang rukun ha, ilmu. Jadi maknanya satu lagi rukun yang kita disuruh istilah rukun ilmu. Tapi tidak siok sentuh saja. Kalau beri sentuh, siok. Maka boleh lampaui. Tidak siok. Siok pasti ada ajaran atwar. Al -Hajal al -Hajal al Dan boleh yang lain dengan Al-Khajal Al-Khajal Al-Khajal Al-Khajal? Tidak sudah. Tanda yang lain juga Al-Khajal Al-Khajal. Tanda Arab, Tanda Syar. Ada orang tanya, Kenapa dua rukun ini ada? Yang dihilang. Ya? Yang Al-Khajal Al-Khajal bersujud. Yang Al-Khajal Al-Khajal tak di Arab. dia ada situ adalah Al-Khajal. Aswad. Kenapa pula Ar-Ruhun Al-Yamani Tidak Ar-Ruhun al syami Dan Ar-Ruhun arabi Kata riwayat, Ar-Ruhun al Dengan Ar-Ruhun Kehadiran Azwar Dari sini ke sini Sempatnya itu Dia punya asas tu Pesat Seperti dari sahabat Nabi Allah Ibrahim AS Tidak ada sebarang tambahan Tidak ada sebarang apa kurang atau tambah maknanya di situ, kalau diperbaiki pun kawasannya tidak ada perubahan. Tapi ergasi dan syar'i ada perubahan, ada apa ada. Nah, itu dia. Ya. Nah, dari sejak zaman Nabi. Selepas itu, dari zaman Nabi pun ada apa Sebab kata Allah itu dari zaman Ibrahim sampai kepada zaman Nabi ada perubahan. Sebab ada punya yang pecah, kena dan ada yang batu-batunya rosak diganti di zaman. Sebelum Nabi Muhammad, sebelum itu. Oh, masa Nabi Ibu bukan ada, masa sebelum Nabi jadi nabi, waktu 35 tahun orang Quraisy pun menyakat Kaabah membetulkan. Kaabah sampai Nabi Muhammad dilantik jadi apa? Jadi hakim untuk menyelesaikan pertelahan mereka, bertetapkan antara satu. Ah, tapi katanya kawasan itu tidak tambah dan tidak kurang. Itulah kawasan yang asal dalam ikrar. Ah, selepas itu, dari rupanya Mani dari Ruben Syami, nak eh, Ruben Hadratullah itu, dikatakan Uh, kawasan yang tak berubah, jadi kita kucut Allah berkhidmat ini, akhirnya istilah Allah berkhidmat ini dan kucut Allah ada rasul. Jadi rukun khidmat itu sampai ada rasul, tu sudah kita baca dari sampai tu. Allah ta'ala tina binunya hasanat dan mufidat, dari hasanat dan benar. Belum sampai lagi pun, baru lagi Allah ta'ala tina binunya Abil ah bilas jangan ada mawakina ada benar anda harus lelaki dengan harus lelaki alukar alul azwar jadikan benar tawaf dari tujuh tujuh pusina dengan mudik itu benar melainkan bagi orang yang ada pengusuran yang tidak dapat diilahkan. Kerana utuh, berhenti dan jangan terus. Kalau bahayakan diri haram, ya. Nah, ha, kalau rasa sakit alih tangan jalan apa semua berhenti, duduk, Seperti Sebaitu lambung dan kala ini dikira awak tupe tupe kerana awak unsur. Tapi kalau berhenti tak ada unsur ni eh? tak tupe tugut tupe lah kurang kala tapi tawannya. dan ada masa awak mesti pun juga ya jemaah yang hampir didirikan jadi kalau awak uzur atau jamaah sedang didirikan atau mahu didirikan awak menunggu kata tidak apa-apa lah dan kalau awak tu sambung semua urusan tu nanti di sana itu bila awak bila sudah nak tak jadi perkara sekarang sudah dah dulu ada orang nawa lagi nanti sampai kena angkat yang jari itu Sampai pada tadi sebelum tu, lembut-lembutlah. Oh, lembut. Dan Ada lah orang nak masuk ada akan jaga duduk. Dan duduk seorang. Wa ada. Sampai nah, Wah, ada. Nah. sampai. Ya mesti bilang. Tanah dibuat aramal Ar iaitu berlari-lari anak pada tiga pusingan yang pertama Bagi tawaf haji dan umrah Untuk orang lelaki saja Tawaf yang disunatkan Ar-ramal ini ialah tawaf Yang disusuli kain. Kalau seseorang lelaki itu Sudah besai selepas tawaf tubuh Tidak lagi sunat ia mengamalkan ar-ramal Pada bawah ibadah Tidak ada ar-ramal pada bawah wadah Atau tawaf sunat nah. Jadi satu daripada sunat Tawaf Ar-ramal Aramah ar artinya berlari-lari anak. Pada tiga pinggan yang pertama. Atau kata itu Allah, alhamdulillah, la ilaha pertama, kedua, ketiga. Pinggan yang keempat jalan macam biasa. Jadi aramah ar ini sunat dibuat ikut sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi buat aramah? Ar ya. Itu waktu Nabi buat masa bawa ini masa Nabi masuk buat umrah atau buat haji dua cara Nabi buat dua cara Nabi buat al ramal dan al istibah ya. al ramal tu ya Nabi tadi al istibah membuka bau kanan. kain harap nak tukan di sini ya mungkin cuma kain harap dia tidak tahu masuk ke sini buka masuk ke sini, ini kan? Ini tu dok. Ini Dua cara Nabi buat. Tapi pada bawah, hadir dan obrah kan? Ya? Apa hekam? Hekamnya ke cawulamak? Ia lah. Nabi menampakkan bahawa kau berdiri Datang tak jauh. Ya, itu nak Masa Nabi masuk ke Mekah Bawa orang-bawa -orang Bawa suci Bisa ada Pada tahun Berapa? Tahun 7 Misal. Nabi nak masuk Tahun 6 Tak lupa Tahun 7 Nabi masuk Orang berlipis Bisa ada okay. nah. Jadi Untuk menunjukkan kepada mereka Bahawa kami datang dari jauh Tapi orang mesti kuat Mesti kata Mesti boleh berlari Dan Tunjukkan Tahu yang ada Nah jadi kita ingat Bila Nabi dah buat Kita buat Walau pun tak ada orang Tidak Jadi itu senang kan Tapi Hanya Tawak Adinan Komrah Sekarang kalau kita tengok orang Pakai Arab Dari mula lagi dia dah begitu Tidak Tidak Dari mula lagi dia dah pakai Simak Oh dia buka sini Dia mengingat sini Terlalu Skyfon Terlalu lagi Global Bila nak Tawak Saya sudah Bahkan dah habis sah, kalau nasba ya, senak tawa, buka balik, sampai. Senarai di sana ada kata ramal nasba. Saya belum sampai nasba. Jadi senarai ada dua nasba. Kenapa ada ramal dari anak dan kenapa ada nasba? Aramadis hingga posinga yang sama tu. Yang yang tiga empat, enam tiga, empat, lima, tiga empat, lima enam belas ada apa? Dan kalau kain nanti ada ramal pada tiang-tiang yang jauh. Jadi ramal ni ya disedahkan bagi siapa? Bagi orang lelaki. Dan tawaf ya tawaf umrah atau tawaf haji. Jadi kalau orang buat haji ifrad dia tawaf wudhu Kemudian lepas tawaf wudhu dia kata saya tidak sah ya. Ah. Ha. Jadi kalau dalam masa sahih ya apa namanya? Jadi tawaf wudhu kalau lepas tawaf kalau lepas tawaf wudhu dia tidak sah. Ya, buat, buat, ya, ya. Ha, buat ramal, eh, ya, buat ramal, apa tahu itu semua ramal, bukan yang cepat, ini sekarang ramal, buat, buat ramal, lari. Ha. Kemudian bila nanti masa tahu hikmah, lepas arah apa, dia tahu, tak ada lari lagi. -lagi. Ah, tarik lagi anak lagi. Kenapa? Karena dia sudah lari lari anak pada bawah duduk. Kenapa dia lari, -lari anak pada bawah duduk? Kepala bawah duduk jadi nak sayang. Ah, sebab dia bawah dengan nak sayang ini lagi. Ada lagi di sayang, bawah ada lagi di sayang. Ya. Jadi bawah bifasa nanti jangan dia lagi-lagi anak lagi lah. Dah habis kita. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma katanya, "Ka'ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam apabila tawaaf bil bait al-awwal, sayakan al-awwal khatta talatan wa masya arba'ah." Aqina adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertawaf tawaaf yang pertama, baginda berlari-lari pada Tiga pusingan dan berjalan pada empat pusingan Tawak sama Aswad ini tawak haji atau tawak murah. Ya, tawak kudung atau tawak murah. Dan Muslim meliwayatkan daripada Muhammad Umar katanya Nabi SAW menguatkan ramah daripada Al-Khajar Al aswad hingga Al-Khajar Al-Aswad. Yang ini pusingan. Cukup dia ramah. Ya. Pada tiga pusingan dan berjalan pada pusingan pada empat pusingan. Jadi pusingan 4, 5, 6, 7 jalan. 1, 2, 3, lalik. Kalau tertinggal aramal ar pada pusingan-pusingan yang pertama, kedua dan ketiga itu, tidak disunnat dibuat pada pusingan yang berikut. Kalau tidak jalan tiga pusingan, dia teringat. Ya aku ada ramal, aku tak buat ramal lah. Nampaknya nampak dimenam nak berlalu, tak sunat. Nah, David waktunya, nah, tak perlu buat Tidak sunat membuat aramal ar jika ada gangguan kepada orang lain. Andainya ia jauh daripada Kaabah ia dapat buat ramal Kena yang buat tahu dari jauh dengan arama. Ar Dia kata aku nak buat aramah Ar Tapi kalau aku dekat macam Lagi-lagi anak ni Orang ramai Agak kalau jauh pergi sana boleh ha, Jauh kan? lah jauh Abdal Abdal jauh Untuk mendapatkan arama. Ar ha, sebab memang kalau dekat tu Tak boleh lari Mungkin nak lari orang Rasa-rasa Kalau jauh tiga Lega ha, Lagi Ah Nanti ha, 3-4 kutingan yang Akhir, datangkan Tiga pusingan dah yang bangun tau Ini semua aramal orang laki-laki Oh, perempuan tak ada ramal ha. Kalau satu bulan, orang laki-laki Ada perempuan lagi Laki-laki ramal lah, perempuan itu Dalam jalan lah, walaupun agak jauh tak apa -apa. Ya? Ha. Jangan diiput pula Sama-sama ramal Yang kesuloh Sunat membuat Al-Istibah Al-Istibah yaitu orang lelaki Yang memakai ikhram Meletakkan bahagian tengah Lendang ikhramnya di bawah bau kanannya, iaitu yani membuka bau kanannya Dan kedua tepi ikhramnya di atas bau kirinya dengan diselitkan terapi Ada orang takut sebuah Takut sebuah, takut Kalau kain kuala itu sebuah ya. sebelah selibah. Al Al-sibah ini tidak disunatkan sepanjang masa. Ia hanya disunatkan pada tawaf yang diikuti saah. Sama hukumnya seperti ramal. Bila awak buat ramal ada sibah. Tak buat ramal tak ada sibah. Sehingga apabila selesai tawaf untuk bersolat sunat tarawih tidak disunatkan sibah. Jadi dah habis tawaf semua Awak nak semayah, bukak itu kain, tutup benda-benda. Tutup semua. Ha, semayah. Allah SWT. Dan disunakan juga pada saat. masa nak saat, nanti bila kata awak datang, nak tiba. Kemudian dah habis tau, nak semayah. Mayahu, tutup. Allah SWT. Habis semayah nak pergi saik, tiba-tiba. Ha, bukak tadi. Habis tadi. Adapun ekspansyen Nabi membuat sejak dan ramal ini untuk menunjukkan kepada kaum muslimin kekuatan kaum muslimin walaupun datang dari jauh mereka masih kuat dan tegar. Adapun kita sekarang ini membuatnya dalam Nurul Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kutuah ini mana sikapmu ini arahan dari Nabi. Ambillah manasik-manasik haji kamu dari aku" kata Nabi. Jadi apa yang Nabi buat kita ikut. Yang kesebelah Sunat membaca doa zikir Atau Al-Quran Dalam masa bawah Dengan penuh kusat dan bawah Mengenang keabungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Yang sebenarnya Dalam masa bawah ini Tidak ada ada zikir, zikir yang khusus Ya Melainkan pada beberapa perkara Tetapi awak bebas Nak baca doa boleh Nak baca zikir boleh Nak baca Al-Quran boleh Apa tersebut Pokoknya dalam kata bawah tu awak membaca kedua-dua dengan penuh khusyuk dan tawaduk menenang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin. Jadi kalau awak tak dapat abang dia apa, yang saja pun boleh. Kalau tak tahu apa nak baca, kadang-kadang kita -kadang ni dah hafal-hafal sampai satu bersatu. Nak tengok buku pula susah. Ya? Ah. Dah susah. Baca kulhu wa ta'ala Tengok orang apa yang kata Allah abang lukun? Mana Banyak-banyak orang apa yang kata kata Allah Bismillahirrahmanirrahim, kutlu Allah, wa hamdallah, wa sallam. Yang Rasulullah, yang kutlu Allah, kutlu Allah. Baca. Baca Quran itu. Baca baca surat Quran yang apa itu? baca apa yang dibantului Nabi Aja? riwayat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. subhanallah, alhamdulillah, jalanlah, jalanlah. tidak payah buka apa, -apa. semua apa zikir Allah alhamdulillah la ilaha illallah allahu ditumpukan perhatiannya kepada ibadah itu sekata-kata janganlah melihat kepada yang lain jika tidak perlu jadi awak jangan nak tahu dengar orang Afrika, orang India, orang Poland, jalan tawaf itu apa? Haa. Jalan sedekati ibadah sedang ibadah jangan tengok kiri kanan Jalan Lebih-lebih lagi kepada yang tidak halal dilihat, jangan dilihat. Hmm. Ada bokap sama-sama tahu apa ya? macam? Jadi awak tak perlu semua tikan. Akaud lihat dengan cara menghina kepada orang yang lemah. Ha, itu lagi dosa tu. Hmm. Lagi mengosakan orang Tahu tak? Hmm. Misalnya orang yang cacat, orang sakit. Sebab hmm. kerabat tahu. Dan kalau ada seorang yang bertanya tentang hukum Tawak atau sebagainya, tak layan-layan dia layan, dengan menjawab soalan. Jadi nah, kalau awak tengah tawak, ada orang katalah, orang pecah lawak, ataupun awak sempit, sama-sama tawak. Bila satu orang itu kata, awak tanya ini bacaannya macam mana, nah, kena layan. Kasi tahu ini bacaannya, ini, ini. Sebab itu, mustahak berada itu mengajar orang yang tak. tak tahu. Boleh. dia kata, kata, ya. Atau sama-sama, jika kita tahu. Beritahu. Beritahu. beritahu. Katanya masa masalah begini anak-anak tawa. Perikaul, pada masa tawa. Ya. Ha. Kain, tawa. Dia baca masa tawa, cepat. Baca dah tawa. Bicara tentang dua, on sulki, ngapo jago. Terus dimasukkan tangan, tangan dia dekat bawah, lepukan. Eh dia pergi dia tolong nak bujuk dia. Buat jawi kuat kan. dia. Dia dia pun kuat juga tapi dia kuatlah tu. Jadi dia kuat dia. Saya basuh dia pun dia kuat dia pegang dan masukkan tangan Saya buat saya buat juga. Sampai dia juga berjalan dia lepaskan di sini. Saya tak fikirnya pula dia. Ya. Sama macam Dia masukkan tangan dia betul-betullah dia pegang. Sebab ikut sama. Dia kuat macam. Dan jangan dengar lah. Kenapa? Kepada semua ilah. Tak apa. Ya, Dia ikut-ikut, kita ikut tak kita? Ini kita raya kepada Allah Ta'ala. Mengajarkan salat sunat di Masjid Al-Haram lebih aftar daripada memperbanyak tawaf. banyak nah, Jadi, datang sekali. Duduk tu je. Banyakkan sunat. Semayang sunat. Semayang sunat. Ya? Peranan tidak akan kelebihan 100 ribu atau apa-apa ya. ha. Jadi lebih abdab Semayang senak banyak-banyak Itu yang pertama ya. Ada seorang pula bagi orang luar Yang datang ke tengah abdab memperbanyak bawa Dan dan bagi orang Mekah sendiri Abdab memperbanyak salat. Semasa berada dalam jenis harap Jadi ketika ada dua benda Satu benda pula Semayang lebih abad. Satu petangkat lagi, tiga petangkat lagi. Satu satu, satu petangkat lagi, tawak lebih tawa, atur, tawa, banyak. Memperbanyakkan tawak lebih ya, atur. Ya. Satu petangkat adalah tinggal orang. Orang luar, memperbanyakkan tawak. Kerana dia jarang-jarang tawak. Tawak, kita balik, maka tak takut ada. Kita tidak. Orang dalam negeri Mekah, tidak memperbanyakkan tawak. Benar kan tawa. nah. Cuma satu saja dia punya fasilahnya apa? peraturan yang dibuat itu. Yaitu, orang-orang yang masuk. Peraturan-nya apa? Tawa. Tawak. Kabah, ah itu peraturan. Sebab kita kalau nak berjihad, ya kan? nah, tak ada berjihad kan? Ah ini kalau berjihad harap, tak ada berjihad kan? Ah ini kalau berjihad harap, tak ada berjihad kan? Tahu? Cuba kalau kita tak boleh tawaf atau tak nak tawaf, ada iaitu ya berjihad. Ada. Itu. Tapi jawabannya evet. begitu. Jadi kalau datang tu masuk belum masuk kali tawaf. Tapi ada orang ada pada tawaf tu semua sana, kita Jadi, duduk nanti musyawarah. Okay. Masa ada masalah. ada satu cerita waktu ulama' besar lepas itu dia dalam buku dia baca-baca saya ada cerita dia datang ke Mekah dia masuk bincel haram dia terus tahanuk dia Solat. Allah tuan dua orang depan sayang macam budak ada sebagainya sama'ikun kuali saya apa dia berasa jangan terhadap dia kata, saya tak pernah tengok ada orang sini ada di masyarakat. Orang saya tahu. Awak tak ada. Bawa lebih kenal. Memang tak Tak sunat. saya ada yang terkenal. Dia bilang, budak ni tak mengajak aku. yang agak. Aku yang tak terlumpu. Kata-kata. Budak ni tak nyaga hukum. Dia mengatakan, orang yang tak terpaksa di sini terus. Mayang. tak? orang tahu. tak orang tahu. Dia tak berjelasan. Ha, dia belah. Setidaklah. Kalau pasukan jelas, orang tahu. itu kalau boleh ya. Yang kedua 12 Setelah selesai mengerjakan tawaf sunatlah buat dua rakaat salat sunat tawaf Ya. Ini berdasarkan firman Allah Taala wastaqifu mim maqami Ibrahima musalla. Ambillah tempat semayam kamu di tempat makam Ibrahim. Ya. Jadi niatnya usah diisnaf terlepas. Rakaatnya dinilai Ta'ala, Pada rakaat pertama dibaca al-qabun, selepas bacaan, dan pada rakaat kedua dibaca al-fatah, selepas bacaan, teruslah terlepas. Jadi kuliah sama puluhan. Jika dibuat salat ini di waktu siang, bacaannya diperlahankan. Jadi kalau waktu siang, ya, lepas itu supaya senapawah, pelan, baca. Tapi kalau waktu malam, lepas itu supaya senapawah, baca kuat. Sunnah rakan rahimalhamdulillah. Bacaan semuanya kabis. Ya, dibuat. Yang agtah dibuat salan ini berhadapan dengan makam Ibrahim, bertentangan dengan makam Ibrahim. Ibrahim. Atau pun ya, di kawasan Hajar Ismail, kalau tarapat makam Ibrahim. apa dibuat di Hajar Ismail bawah almiyah, bawa saluran tu kalau tarapat, betul saluran kaabah, di bawah. Atau di mana-mana tempat dalam masjid bertentangan dengan al makaw. Kalau Bapak dah katang awak kat sini. Siap kau. Kata di mana-mana sahaja dalam masjid atau di sana haram, ya. Kacalah. Awak lepas sawak, dah habis sawak. Sekecil-kecil nak balik. Rasa nak buang air kata rasa tak boleh. Boleh lah. Lepas buang air pada dia kat ada, dia yang nak kau tahu, tahu awak dia sudah tak sempat buat ayat. Akal dalam bahasa Arab. Setelah selesai sunat tawaf, ini yang ke-13 sunatnya. Setelah selesai sembahyang sunat tawaf, hendaklah dia meminum air zam-zam sepuas-puasnya. Macam orang yang tak dapat air dalam pun tak dapat air minum sebuah buah minum ya hmm. kemudian sudah minum pergi ke Al-Bautazam yaitu sebuah tipu antara Hajal Aswad dan Abid Buqabah ya Ini di sini Hajal Aswad di Buqabah bawah sana satu bawah sana namanya Al-Bautazam <tuh> Abid Buqabah Al Al-Bautazam lekapkan pada awalnya Al-Bautazam macam kepala kat. Dah ter perut ni sembah, letak kat demo. Lekatkan. Tangan kat atas. Pipih ni letakkan kat atas tu. Ah, ha, dekat dia motor tu. Sejak. je lah Jangan lama-lama orang. Anak orang aman. Ada yang mereka kata orang yang duduk tadi lekat, pada itu macam kelawat tu tak dekat keluar orang kat belakang ni kubur. Ha. Ya. Ada yang ada kuburan lama dia ya ini macam kita pakik takdol salah. Sedahlah meletakkan sedul, pipi, berdoa ya, sebab itu, letakkan pipi. Doa saja, ya. Ucapkan nama yang bau zadah. Salah satu daripada tempat 15 tempat yang kamu doa. Bau zadah tu kan dia lagi insyaallah doa lagi. Ah. Ha. Dan terutama dalam bau padang. Sangat-sangat dikhandak tiap pergi bau zadah tu. Doa ni apa? Janganlah nak naik ini kali yang akhir. Kau datang lagi tahun demi tahun. Ha dia kat alhamdulillah. Kita naik tak. Baca pokok dan sudah. Sama lepas. Hendak meletak kabar dari sembu robot tajam dan letakkan pipi kanan Di jembuk. Strategi tembok itu dan mengulurkan hulurkan tangannya ke atas ya. Mengkazan, tidaklah ia memisilam hadal azwaq. Ah, betul. Isilam alhadal azwaq lagi. Setelah dia sudah kucuk, dah itu baru keluar daripada Babus Mustafa untuk membuat saih jika ada saih yang perlu diwar. Dan benar-benar tawaf ni semua untuk semua tawaf, untuk semua tawaf kecuali Al-Sibar dan al -rama. Itu untuk tawaf haji atau Umrah nah, Itu satu Jadi bila kita tawaf haji dan Umrah Setelah kita di Al-Muqtazah tu tadi Apa kita buat? Kita keluar Nak beli apa? Nak buat tain Nak buat? Nah, jadi cara nak buat tain di sini Keluarnya Dari babus nah, sama Ada mata pintu dan ada pintu sama Keluar dari sini untuk buat saing, jika ada saing yang perlu dibuat. Ini sebab sekarang bentuk-bintuk di dalam Mesir lah. Dulu, saing itu di luar. Tempat saing luar Mesir. Oleh itu, saing, tempat saing itu tak masuk dalam kawasan kecil. Orang khair, orang uzur boleh saing. Tak ada, ada apa-apa terhadap seboleh saing. Nah, tapi sekarang saing sudah ada dalam masjid tempat lain tapi hukumnya tetap hukum tempat lain Cuma nah, sekarang kita tak keliru mana batu seorang semasa itu dah pergi dalam dulu situ luar ya. kita melanggar di tempat lain kita dah keluar sekarang dah dalam itu dari luar jauh ya. yang kelima belah makroh makan minum dan bercakap semasa bertawang kecuali dalam tahu baiknya Ha, kalau bahasa utama Nak jaga, cakap okay, okay. Makan minum maklum eh, Kecuali Kecuali Tak maklum oh. Bahkan kadang-kadang boleh -kadang jadi wajib Kalau awak kena makan obat Katalah ada orang Kakit atma ke Atau kakit apa Obat selalu ada dalam okay. ya? Atau orang ada hak ya. Orang ini kena makan Berapa pil apa Aku tak tahu lalu Jadi bahasa utama Dia rasa tak sedar Ambil sikit Kita tak tahu Itu tidak dikira Makan macam makan Dia Haa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 Nanti sekali lagi kita baca lagi berita wayang ni setelah ada nota pada kita. Ya, itulah enam belas sekarang yang dapat saya tunjukkan berkenaan dengan senar senar bahwa di samping syarat-syarat dan takuturukonya yang telah kita bincangkan. Allahu a'lam. Subhanallahumma rabbiyalumma wa taala ala ala ala ala ala